Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya ashhadu an la ilaha illallah wahda la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad Wa ala adihi wa sahbihi wa tabi'in ila yawmidin Subhanaka la almalana ila ma'alam tanairnaka antal alimul hakim Rabbi syurahli sadri wa yasir li amri wa ahluna qadatan min lisani Yafkuhu unqawlila hala wala kwata illa billahi la aliladhim La khalawala kuwata illa billahi la'alil ladhim amma ba' a. Sudah hadirin, iaitu rahmati Allah uh, Kita menyambung kembali uh, uh, Buku yang menjadi panduan kita ini Iaitu Wasiat uh, Luqmanul Hakim Ini kita uh, mendedahkan, mendedahkan tentang Seorang hamba Allah yang Dikurniakan pengetahuan dia Walaupun dia bukan taraf Nabi, bukan taraf Rasul, dia di kalangan hamba Allah yang salih. Allah Allah telah kurnikan ilmu uh, pada dirinya, setaraplah kemungkinan dengan ilmu para-para ambiak. Uh, banyak perkataan-perkataan yang uh, dilontarkan sebagai nasihat kepada anaknya. Kerana anaknya adalah seorang yang Sebagai uh, riwayat mengatakan anaknya masih status kapi. Uh, maka dinasihati oleh si bapa, si bapa tadi, si ayah tadi sehingga anak tu beriman kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian riwayatkan mengatakan bahawa anak dia memang telah beriman. Hanya nak dikukuhkan uh, iman dia supaya anak dia menjadi anak yang soleh Maka uh, tidak senyilah Luqman memberi nasihat uh, kepada anak dia kerana Lokman menyedari bahawa aset yang paling besar eh, iaitu salah satu daripada tiga perkara yang memberikan input atau aset yang besar yang sebagaimana nabi kata idza matamu idza matamu adam in qata'ama amalu salasatun ila salasatun bila putus bila bila mati anak adam ini, keputuslah putuslah dia, dia dengan hubungan dia dengan dunia dia melainkan membawa tiga perkara ya eh. Ini yang boleh membawa uh, Maknanya uh, Berterusan uh, ganjaran pahala dia Sehinggalah dibangkit pada hari kiamat besok uh, Yang pertama ialah sedekah jariah. Yang kedua ilmu Ilmu yang manfaat baginya Yang ketiga anak yang soleh Mendoakan kedua ibu bapanya. Jadi Lokman menyadari bahawa Anak yang soleh ini aset Atau input yang paling besar uh, Kepada seorang bapa, Seorang ibu Ya, apa, arti, apa artinya anak-anak ini Walaupun pangkat dia besar ADO, TKO, PO Universiti, Universiti, Cikgi, Cikgu, Polisi, Polisu, Tapi anak tu tak beriman ya, Bapa mati pun tak boleh disenglanggarakan mayat bapa. bapak Bapa dia mati pun tak boleh disembayangkan bapaknya Dia pun tak artinya nak sembayang Jadi apa artinya anak-anak macam tu. Bagi seorang ibu atau seorang ayah ya, Tapi anak yang soleh Kalau dunia dia hebat, akhirat dia hebat Ya, walaupun dunia dia ADOC kopi O umpon pun kan? ha, tapi aa, berjiwa agama menghayati agama dalam kehidupannya itu yang kita kehendaki IDO, IDO yang beriman ya menteri-menteri yang beriman macam tu kita nak macam tu kalau semua orang nak jadi ustad agama mustahil pula akan memenuhi bumi Allah ni eh? jadi basic asas agama tu ada dihayati di samping a ha, ataupun kerjaya DUN dunia dia nah ha, ini nama dia soleh ha jadi anak yang soleh ni input paling besar satu aset paling besar bagi seorang ibu dan ayah di hari kiamat besok kita ni nak wakaf tanah nak jadikan jariah kita apa ya apa yang ada nak uh, nak jariah dengan duit kita pun duit pun ala kulihala macam gitu anaklah. Ah kan, dah kawin ada anak kerana izin Allah Subhanahu Taala. Ya anak itulah eh uh, telah memberikan uh, input yang besar kita di akhirnya besok. Anak ni kalau dia tak mendoakan mak bapak pun tapi dia sembahyang cukup dah. Terus saluran pahala tu kepada mak bapak dia. Ah uh, kehebatan anak soleh ni. Ya. Baik. Kita tengok penjelasan uh, kitab ini tentang Luqman ini. Ya. Ibnu Hisham, rahimallahu ta'ala menyebutkan Suaid bin Suaid bin Somit tiba di Mekah dan membawa manuskrip manuskrip yang mengandungi hikmah, yang mengandungi kata hikmah loh keman. Lalu ia menunjukkan kepada Rasulullah S.A.S. Rasulullah S.A.S. bersabda, Ina hadal kalama ahsanun waladhi ma'i afdalu qur'ana qur'an anzalahu Allahu ala ya, anzalah, anzalahu anzalallahu alayya huwa huwa huwa huda wa nurun wa da'ahu lil islam ya ini pakar sejarah namanya ibnu hisham ibnu hisham ni dia ada sejarah dia dia menulis dia pakar ha, sejarah ada buku dia, ada kitab dia nama Sirah Ibn Hisham. Dia menyatakan bahawa, Samid R.A. ini, sahabat Nabi ini, bawa manuskrip, iaitu perkataan lokeman itu, yang dicatat dalam kalimah yang ditulis, dibawa kepada Nabi SAW, tentang kalam hikmah lokeman ini. Nabi melihat kalam kalam hikmah Luqman ni Nabi kata hadza inna hadzal kalam hasanun. Nabi kata sesungguhnya ini perkataan yang baik. Perkataan Luqman tu, ucapan Luqman yang hikmah tu dibawa kepada Nabi Sallallahu Nabi kata in hadza kalamul hasanun. Sesungguhnya ini kalam perkataan yang baik kata Nabi. Wal ma'i afdalu al Kemudian Nabi kata ya tetapi perkara yang ada pada aku, kata Nabi, adalah lebih baik lagi. Perkara yang ada kepada aku, lebih baik lagi daripada kalam hikmah. Lho. Lukman itu. Apa kalam yang ada pada Nabi? Kalam yang baik yang ada pada Nabi. Iaitu, ya, afdul Quran. Nabi kata, yang ada kepada aku, lebih baik lagi daripada perkataan lukman. Alayhi salam, iaitu kur, kalam Allah, kur, Quran. Itu lebih baik lagi daripada kalam Lu Luqman. Maknanya Nabi tidak menolak. Ya, tentang kata-kata hikmah. Luqman ini. Tapi Nabi kata, yang ada pada aku. Yang Allah turunkan kepada aku. Namanya, kalamul Quran. Kalama, kalam Allah. Kalam Allah Ta'ala. Ha, ya? al -Qur. Quran itu lebih baik daripada perkataan hikmah Lu Luqman. Itu kata Nabi. Ya? Kemudian Nabi kata, Anzalahullahu alayyam. Quran ini diturunkan aku atas aku kata Nabi wah huda. Quran yang turun kepada aku ni kalam Allah yang terbaik ini yang dikurniakan Allah Taala kepada aku ni diturun kepada aku ni ia merupakan sebuah kitab huda membawa pertunjuk membawa pertunjuk kepada aku dan kepada umat aku kata Nabi. Ya. Wa nur dan kitab Quran ni kalam Allah kitab Quran ni yang lebih baik kalam hikmah Luqman tadi ia bersifat nur bersifat cahaya cahaya quran adalah cahaya. Ya, bermasa siapa yang membaca Quran, siapa yang mengamalkan ajaran Quran, ya, telah mendapat hidayah dan akan dibimbing dengan cahaya Quran. Akan dibimbing dengan cahaya Allah, cahaya Quran, cahaya Ya, wada'hu lil Islam dengan kalam inilah kata Nabi iaitu Quran yang merupakan hidayah, merupakan cahaya, aku menyuruh manusia. Ha, dengan kalam inilah, dengan perkataan inilah aku seru manusia. Ya, supaya mereka menganut is, mengamalkan is, Islam. Jadi, sedar yang dirahmati Allah. Ini yang disebut oleh Ibnu Hisham. Ya. Ha, dalam sejarahnya, diikut perkataan sahabat Nabi ini, ketika manuskrip, perkata hukuman, hikmah-hukuman dari diajukan kepada Nabi, Nabi kata, Innah hadal kalam hasan. Tapi ada lagi kalam yang lebih baik lagi. Nah, amat rugilah tuan-tuan, kita orang Islam ni. Ya. Nah, amat, Malanglah kita orang Islam ni. Kita ada kalam yang yang terbaik. Yunabi kata tadi. Nah, ha? dengan kalam ni lah kita mendapat hidayah di sisi Allah Taala. Dengan kalam ni lah kita dapat ya, pertunjuk dan percaya Allah Subhanahu Taala. Kita boleh tinggalkan. Amat malang orang Islam yang ada Qur'an. Amat malang orang Islam yang ada Quran pada dirinya. Apatah lagi amat malanglah kalau orang Islam dengan Quran dia boleh sesat. Amat malanglah, amat celaka lah orang Islam dengan Quran dia jadi kapi di sisi Allah Subhanahu Wataala. Nah, sebagaimana peringatan Allah Subhanahu Wataala, "Aa, wa kaif takfuruna wa antum tutrun aleikum ayat Allah, wa fiikum rasulu, wa ma yagtusim billahi fakruhu dia lawu ila siratul Allah Ta'ala kata, kaif? Kenapa anda jadi kapi dengan Quran kalam Allah ni? Ni rumah tuan-tuan ni eh? ha? semua ada kalam Allah eh? Nah, ada Quran ada Quran tapi tuan, -tuan dengan Quran yang ada di rumah tuan-tuan sesat. Ini celaka amat sangatlah kalau rumah Muhammad macam ni eh? Nah, ada kalam Allah. Nah, ada Quran dalam rumah yang Nabi kata kalam terbaik lebih daripada kalam Luqman ini. Nah, kita dengan kalam Allah ni tak dapat pertunjuk, tak dapat cahaya di sisi Allah Taala. Ha. Nah. Kita menjadi kafir, kita menjadi ingkar, makhluk derhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Tuhan tanya, kenapa anda kafir dengan Quran sedangkan anda membaca Quran? Nah, sedangkan Nabi itu ada di sisi kamu. Nah, hadis itu ada pada kita semua, kita boleh jadi kafir. Pelik ke tak pelik tuan? Eh, pelik ke tak pelik? Peliklah hal gitu. Ha kan? Baik tuan, depan saya ini ada 5 buah kitab begini. Kalau berhajat sila ambil. Harganya Rp10. Bukan harga, tak jual pun. Hadiah hal-hal tuan, tuan Hadiah pun bukan percuma. RM10 insyaAllah. Depan saya ni ada lima buah lagi. Eh, ha? tuan, tuan tu rupanya, bulan sudah ambil kitab ni, orang je datang, kitab tak ada. Begitu-gitu. Ha, -gitu. Mesti nak ada kitab? Ada ya? Eh? Ha. Dah ada kitab, kena bawa lah menghaji. Kitab jadi saksi besok depan Allah Ta'ala. Ini beli kitab, simpan. Datang pula, pribadi tak ada kitab kan? Ha, melangut depan saya bila nak boleh tuan-tuan jadi alim macam tu dia mesti ada rujukkan ha, rujukkan jadi saksi besok daripada Allah SWT haa gitu ha? nampak tak tuan eh? malang tak eh? malang ketidak, celaka kecelaka ke tidak kita ada Quran, ada kalam Allah yang Allah turunkan kalau Allah ni membawa hidayah, membawa cahaya tuan-tuan boleh sesat dalam kehidupan tuan-tuan. Yang amat pelik segala segala yang pelik ulama boleh sesat dengan Quran. Ha, itu pelik tak pelik. Nak. <tuh> ulama boleh sesat dengan Quran. Ada tak ulama sesat dengan Quran? Eh? Silakan dia tahu kalam Allah. Eh? Tahu, tafsir tu tafsir ni. Nak, Tabari-nya, Qurtubi-nya, ha, Ibnu Kassir tahu. Tapi dia boleh sesat dengan dengan Quran tu. Ha, ini lebih teruk lagi lah. macam tuan-tuan, kalau tuan, tuan sesak dengan Quran mudah sabahlah Tempat, Quran tu bahasa Arab tuan-tuan orang Melayu, orang Melayu tak kerti bahasa Arab memang tak boleh harap nah, gitu. jadi kalau tuan-tuan sesak dengan Quran mudah sabahlah ha? <laughs> ini ustaz ost, tu guru ni oh, boleh sesak, lagi pelik segala yang pelik, dihafal pula Quran tu Eh hafal Quran 30 juzuk. Tentu hafal juga Innna ta'ala la ilaha fi Hafal juga Innna Innna ataina la ilaha Kalau tentu boleh sesat, mula sabar juga. Ini 30 juzuk Quran saja. 30 juzuk Quran dalam dada dia. Dia boleh sesat dengan Quran dalam dada dia tu? Pelik tak? Pelik besgal yang pelik. Ha, nama pula tu nama syurga pula tu. Nama lama syurga saja. Ha, hafal Quran jadi esko. Ha, jadi eskodau. Ha, dalam parti sesat. Allahuakbar. Boleh ke tak boleh? Ha, kan. Boleh faham dekat saya ya? Ha, boleh faham. Ini kalau keluar faham tak payah saya bercakap lagi. Sudah faham. Ha, saya nak menghuraikan sabdaan Nabi ni. Sir hadirin yang dirahmati Allah, mari kita mendekati Quran dan berusahalah mempelajari bahasa Qur'an. Berusahalah tuan, -tuan mempelajari bahasa quran Selagi anda tak takerti bahasa quran tuan, tuan boleh sesat dengan Quran itu sendiri. Tuan, -tuan dah beriman. Okey, tuan, tuan sudah punya kesedaran Islam. Tuan, -tuan dah beriman kepada Allah. Cuba mengorak langkah selangkah lagi. Cuba menguasai bahasa Arab tu, khusus bahasa Qur'an. Boleh nak boleh tuan? Bahasa omputih tuan, tuan boleh pula kan ya. loghat Inggeris ya. Tuan-tuan boleh pula bahasa Arab. Sampai sekarang dah tua pun tak boleh belum, belum menguasai bahasa Arab lagi. Ah tu. Ah. ah besok tuan-tuan, tuan-tuan tak mempelajari bahasa Quran ni Allah akan tanya besok. Ya, akan ditanya oleh Allah tentang tak menguasai bahasa Quran ni. Jangan main-main. Sebab tu tidak ada ulama mengatakan mempelajari bahasa Arab tu sunat, Semua mengatakan fardu ain, fardu kifayah, antara dualah. Tempat fardu ain. Tidak ada ulama mengatakan belajar bahasa quran ini, bahasa Arab ni sunat. Tak ada. Imam Syafi'i kata, belajar bahasa quran bahasa Arab adalah, fardu fardu'ain. Fardu Mazhab lain mengatakan bahawa, belajar, belajar, belajar bahasa quran bahasa Arab, fardu'i kifayah. Seorang buat, lain tak payah. Ha, kecung. Tahu seorang buat, lain tak payah. Dekat tempat tentu ada seorang, tahu bahasa Arab, lain tak payah. Ha -ha. Nampak, tuan. Ini, besok tentu akan ditanya oleh Allah. ini, Bukan saya nak tembak tentuan, tapi itulah keadaannya. Imam Syafi'i berhujah. Lima perkara ini sebab wajib fardu'ain belajar bahasa Arab. Lima perkara ini adalah sebab wajib belajar bahasa Arab. Pertama ialah, Quran yang diturunkan hudan linnas itu. Yang diturunkan Quran sebagai pertunjuk kepada manusia ialah dia dalam bahasa Arab. Nampaklah tuan-tuan, kalau tak hati bahasa Arab macam mana? Kita nak memahamkan Quran. Takkan kita Quran sekadar macam baca surat khabar ya? membaca buku aa, novel ya? ataupun membaca aa? macam buku saja ya? dia turun dalam bahasa Arab Quran ni ya selagi mana anda tak menguasai bahasa Arab selagi itu anda tak dapat melihat Quran sebagai huda linas tidak dapat melihat Quran sebagai memimpin kita manu. manusia berjalan yang betul Ya? Yang kedua hujah Imam Syafi'i Mempelajari bahasa Arab para tu'ain Bukan para tu'i kifayah ha? Rukun kawli adalah semayang Semua bahasa Arab Eh, Rukun kawli adalah semayang Mula takbir tu'i kan Bahasa Arab tak? Bahasa Jawa ke? Allah Maha Gedi Itu bahasa Jawa itu Tak sah semayang kan? Dia bahasa Arab Allahu Akbar Nah, Rukun kawli adalah semayang Bahasa Arab sebab tu, Kamat at nak menukar bahasa Turki. Ha? Ditentang oleh orang alamat. Haram hukumnya. Nak ha? kalam, apa itu. Ha? Rukun Kauhli dalam semayah nak dibahasakan dalam bahasa Turki. Itu Kamat At-Tatuk. Bapak kemerdekaan sekuler. Yang menumbangkan kerajaan Turki. Menjatuhkan kerajaan Turki. Nampak tuan-tuan? Ini kewajipan saya sebut tadi. Anda sekurangnya, hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak menguasai bahasa Quran, Ha? Banyak hal inilah banyak jalannya. Ada ulama menulis ha? Quran harfiah itu mudah ya. Tahu Quran harfiah. Setiap satu kalimah Arab dalam Quran itu diciumah kan. Waudan li bagi Allahi Allah. Nah Rabbi Tuhan al Alamin sekalian alam. Itu pun ada lepas dah lepas tu. Ah ha, itu ditulis oleh ulama beset beset. So tiga puluh Quran. Namanya, Quran Harfi. Quran Harfi. Hari ini, satu sebuah buku taksia. Yang ditulis oleh ulama Indonesia. Setiap kalimah Arab, besar Quran itu ditulis di jemaahnya. Apa nama Quran terbaik itu? Dalam bahasa Inggeris, dia tengok muka depan sendiri. Ada di depan, dia ada bahasa Inggeris. Inggeris Indonesia memang. Itu sepiji pun 100 ringgit. Memadalah itu mesti ada inisiatif. Jangan dengar, apa boleh Pak Ustaz, dah tu ni, biul. Jangan begitu. Beru? kan Malaysia boleh. Yakin bu? Bo? Yakin boleh. Jangan lemah semangat. Ni dah tu tu Ustaz, dah biul Ustaz. Payah. Boleh ke tak boleh? Boleh Malaysia boleh, yakin boleh. Kan? <crih> apa yang tak bolehnya, Usaha sajalah. Ha, gitu kan. Okey. Ini nak menekankan kalam kalam Allah lebih tinggi pada kalam ha, Luqman Al-Hakim. Ha, kan. Sebab yang ketiga tuan-tuan. Eh, belajar Bahasa Arab perdu'ain. Ialah persoalan kubur ialah Bahasa Arab. Malaikat tanya. Marabbuka. Bahasa Inggeris ke Bahasa Arab tuan? Ha. Kata Tok Gu saya siapa yang tak, tak pernah belajar Bahasa Arab. Tak ada keinginan langsung nak belajar Bahasa Arab. Mereka tanya buka Pukul mana suka Dia minat pun ada <laughs> Bahasa Inggeris minat cari dictionary ah Belajar tuition Nak boleh Inggeris Kunun-kunun ah, kan Kadang-kadang dia cakap Inggeris tu Lebih Inggeris lebih Inggeris lagi bah, Inggeris pun pening tengok cakap Tapi bahasa Arab tu rupanya Soalan kubu bahasa Arab tuan -tuan. Ini saya buat kenyataan Imam Syafiq Imam Syafiq Yang cakap ni Imam Malik yang cakap ni memalik Al-Firoqi, negeri Perak yang saya ikut tadi perkataan Syafi'i Syafi'i, rahimuallahu ta'ala yang keempat tuan beraja bahasa Allah berdoain, petuturan penduduk syurga bersarab eh tuan-tuan tak ni masuk syurga lah tuan, tuan nak minta minum kat berdari dia. takkan isyarat gitu aja. tuan-tuan tuan nak minum, minta berdari nak cakap apa Bahasa Arab tak mati. Takkan Isyarat macam tu. Tuan Haji lapar masuk syurga kan. Tu Haji nak minta benda tadi tu makan macam mana? Takkan? Itu Ujah Imam Syafi. Petuturan penduduk syurga bahasa ha? Arab. Sebab tu kata ulama' Ada keinginan kita nak belajar bahasa Arab ni. Walaupun tak boleh. Lepas besok. Ha nah, gitu kan. Yang membolehkan tuan-tuan. Allah lah. Ya, tapi ada keinginan nak belajar. Ada keinginan nak belajar. Ini tak ada pun dalam hidup dia, keinginan nak belajar bahasa Arab tu tak ada. Tapi bahasa lain belajar pula. Ada orang yang boleh belajar bahasa Jerman. Kan dia? Je, ya? Ada orang yang boleh belajar bahasa apa? Ah bahasa Jepun. Boleh pula Jepun tu. Lidak -lidak sedangkan lidah dalam Melayu ya. Kan? Ini belajar bahasa Arab sikit pun tak terdetik di hati nak tergerak nak belajar bahasa eh? bahasa Arab. Itu ujar Imam Syafi'. Yang kelima sebab belajar bahasa Arab ni adalah fardu'ain kata Imam Syafi'i. Kerana Tuhan, hadis Rasulullah tu bahasa Arab tak? Hadis Rasulullah tu bahasa Arab. Inilah hujah Imam Syafi'i, lima perkara ini. Belajar bahasa Arab adalah fardu'ain. Maknanya kalau awak tak belajar, atas individu-individu menanggung dosa sendiri. Ini saya kod Imam Syafi'i. Kod Imam Syafi'i. Dalam kitab mana? Al-Risalah Imam Syafi'i. Sila rujuk. Dalam kitab Al-Risalah Imam Syafi'i, Dia ada sebut benda ni. Cukup. penekanan saya pada tuan-tuan. pada tuan sendiri. Nak mengorok langkah selepas ini, ya Sama ada tuan-tuan. terlewat ke nak belajar bahasa Arab. Ataupun tak terlewat lagi. Yang cerita belajar lah. Senang cerita. Orang belajar. Kalau mati, mati syah. Orang belajar dalam Muslim ni. Mati-mati syahid lah. Bukan mati sakit. Mati syahid ni. Okey. Okey. Ini satu perkataan baru. Kita tengok lagi. Diriwayatkan bahawa... Seseorang yang berkulit hitam... Telah datang kepada Sa'id bin... Uh, Ibnu Musayyib. Uh, Musayyab. Uh, dan bertanya kepada beliau. Ini ulama' di zaman Tabi'in. Namanya Musayyab atau Musayyib. Uh, itu murid kepada sahabat. Nah? Murid kepada sahabat Nabi. radhiyallahu uh, al-Jama'in. Ini... Ha, di kalangan ulamak tabi'aid. Ya. Orang apa? Eh? Satu orang kulit hitam. Jumpa ulama besar ni. Ha? Dalam keadaan dia duka cita orang kulit hitam ni. Dan bertanya kepada beliau. Bertanya kepada ha, Ibnu Musayyab ini. Sa'id Ibnu Musayyab ini. Ha? Lalu beliau menjawab. Janganlah bersedih. Lantaran kulitmu berwarna hitam. Orang yang datang bertanya pada ulama' besar ni, dia berkulit hitam. Dia dukucitalah sebab masyarakat duk hina dia, dia berkulit hitam kan. Ha, kalau malam tu nampak gigi je. Oh. Kan? Muka dengan badan tak nampak. Nampak lagi? Gigi je macam sindal bilal kan. Orang kulit hitam. Jadi dia datang menghadap ulama' besar ni dalam keadaan dukucitalah sebab masyarakat menghina dia kerana dia berkulit hitam. Okey? Apa kata ulama' besar ni? Anda jangan bersedihlah katanya ya. Ha, lantaran kulitmu berwarna hitam. Sesungguhnya, terdapat tiga orang yang berkulit hitam berada dalam golongan manusia yang terbaik. Ha? Kata ulama' besar ni, ada tiga golongan orang yang berkulit hitam. Ya, mereka di sisi Allah Rasul adalah orang yang terbaik. Dalam satu riwayat mengatakan, mereka tiga orang yang kulit hitam ni, mereka adalah ha, dijamin surga. Dijamin surga. Ya? Jadi menunjukkan apa tuan? Kulit dan bangsa bukan penentu kepada kemuliaan. Ya? Kulit dan bangsa tidak menentu kemuliaan. Kemuliaan seseorang itu, inla kuramakum indallahi atkukum. Kan? Sesungguh kemuliaan kamu di sisi Allah. Ialah tak. takwa, Bangsa tak-tidak tak, tak membawa ke mana tuan? Sebab tu Islam mengharamkan kita memperjuangkan bangsa. Nah, Bangsa itu adalah dihubung di kaitkan dengan agama saja. Bangsa yang tak ada kaedah bangsa itu murtad di sisi Allah. Bangsa itu kufur di sisi Allah. O subhanahu Basmallah. Nah, janganlah tuan berbangga dengan syait tuntuan, tuntuan jangan berbangga dengan tuntuan ni orang jenis ah ha? jenis apa? Ah, ha? kalau syait syarifah eh? hanya ah lawan jangan main nak buk buk yang bukan syait syarifah tak boleh. Oh, ha, gitu. Tuan, keturunan kulit keturunan tak ada membuat apa pun di sisi Allah, Melainkan tak tak kuat. Sebab itulah lah ulama besar dia mengatakan itu salah ducu cerita. orang kulit hitam di sisi Allah ada tiga orang ni mereka mulia di sisi Allah. Ha. Siapa dia yang kulit hitam? Tiga orang ni. Ha. Mereka itu golongan manusia yang terbaik, Iaitu Bilal, ha, Al Muhajj, ha. Bilal, ha, Bilal, ya Muhajj. Hamba Sahaya kepada Omar ibnu Khattab radiallahu. Seno mar dia ada seorang hamba dia, yang namanya ya yaitu Bilal Muhadji. Dia ni hamba yang mulia di sisi Allah Taala. Nah, ha? walaupun dia hit, Bukul hitam. Ya. Kenapa? Ha, Bilal al Muhadji ni, dia mulia di sisi Allah sebab dia di bawah penterbihan seorang sahabat Nabi namanya ya Omar ibnu Khom, Omar ibnu Khutar. Dia bukan setakat sebagai orang gaji berkhidmat dengan Sainah Dia Sainah bertanggungjawab kepada hamba sahianya. Didik tarbiah. Bagi makan, bagi pakaian macam mana apa yang di, dimakan, apa yang diminumkan oleh tuan dia. Kita dah kalau ada orang gaji, kita ha, melihat bawah ini hamba lah. Ha, gitu kan? Sedangkan itu orang tanggungjawab kita. Anda kena tarbiah dia kalau dia tak semayang. Anda kena tarbiah dia kalau keluar tak tutup arat. Anda kena tarbiah kalau dia jahit tentang agama kita melihat orang gaji kita ni sebagai orang pekerja je. Bukan di atas tangung Bukan tangung jawat kita, sana Umar tidak. Sana saya Umar melihat ini tangung jawat, sebagai seorang yang memiliki hamba. Besok akan ditanya depan Allah, akan ditanya depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hamba yang dibawa ke pimpinan Omar Ibn Khattab, dialah hamba yang berkulit hitam tapi dia adalah orang hebat. Ya, dimuliakan di sisi Al. Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ya. Boleh faham? Ha, kau boleh faham, tak apa-apa, ceramah lagi. Ya. Setekat ni faham ni lah, baru. Ha, gitu kan. Ya. Kemudian, yang kedua siapa dia? Yang kulit hitam, tuan-tuan. Yang kulit hitam yang kedua ialah, ha, mulia di sisi Allah Ta'ala, yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Ya, Yang kedua ialah, B, ha, iaitu Luqman Al-Hakim. Ya. Luqman Al-Hakim. Ya, Yang kita ceritakan dalam buku kita ni. Ha. Ya yang ketiganya nya bilal bin rabahlah ya ya yang ketiga bilal bin rabah ada sebut sini ah ha, sesungguhnya terdapat tiga orang berkulit hitam berada dalam golongan maulusi yang terbaik iaitu bilal al-muhji al-mahaji hamba kepada uh, Umar ibn Khattab radhiyallahu dan yang kedua ialah Luq Lok, Luqman al-Hakim yang ketiga tak sebut sini ya sedangkan disebut tiga ni ya iaitu sanabil sanabil bilal sendiri Bilal bin Rabah ni adalah orang yang berkulit hitam. Hebat Bilal kulit hitam ni tuan, -tuan eh? Ketika dia berada di bumi, Nabi sudah mendengar pijakan kaki di bumi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tusan Nabi Bilal. Dia masih belum mati lagi. Nabi dah dengar tapakkan kaki ni berpijak di bumi syurga. Sehingga Nabi bertanya, "Ya Bilal, apa amalan kau?" Nah. Nabi kata, "Kata Bilal, ya Rasulullah, amal biasalah. Aku sembahyang, aku puasa, tak! Aku tengok... Aku dengar... Pijatkan kaki kau di bumi syurga ni... Kan? Apa amalan kau ya Bilal? Biasalah ya Rasulullah... Saya... Kalau tiap-tiap Saya semayang senang uduk... Kemudian ketika nak uduk... Saya bersugi... Itu amalan dia... Dua amalan yang dilakukan oleh Sena Omar... As oleh Bilal bin Rabah ni... Sudah mendapat kedudukan di sisi Allah... Belum dia mati lagi. Nabi dah dengar pijakan kaki di bumi syurga Allah SWT. Orang kulit hitam tak? Tuan Haji, kita kulit apa? Kita ni kulit lansat. Ya? Kulit lansatnya. Ya? Ha, Yoke, kita ni kulit lansat. Belum tahu lagi syurga. Ha. Ini orang hitam, kulit hitam dah kompon dah syurga. Ha, tiga orang ni. InsyaAllah, tuan-tuan macam saya kulit, kulit lansat ni. Belum tahu syurga. Belum tahu syurga lagi. Ah ha, gitu. Ya. Baik. Saudara hadirin ini dalam tafsir Tabari. Ya. Disebutlah muka surat di sana. Baik, habis. Ada kitab ni buka ayat. Ha dia ada kitab kena buka. Janganlah tidur pun kitab pula. Ya. ada kitab dengan buku pun kitab. Ha kan. Dia nak mengaji ni kena kena jaga. Ah ha, gitu kan. Sebab apa kata Abu Lais As-Samarqandi Tidur, tidur tiga tempat ni dilanat oleh Allah Ini disebut oleh Abu Lais Asamarkandi dalam kitab Tidur tiga tempat ni dilanat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pertama Tidur ketika semayang Hah? Yang pertama apa dia Tidur ketika semayang Tahiyah sampai enam kali Tak habis Subhanallah Dan Semayang dia tidur yang kedua tidur ketika kuliahnya. Ha, minta maaf ini saya, saya ikut kata Abu La, Abu La is asamurkandi dalam kitab Tambilokofilin. Ingat saja ni, ingat, ingat saja. Payah dah tutur nak ingat kalau tak tulis, ingat. Kan? Yang kedua tidur ketika kuliah, ah ha, gitu. Yang ketiga tidur di lantan tidur ketika zikir dan doa. Orang zikir berdoa, dia boleh tidur. Ha. Ingat tuan ya? Balik ke orang, ingat-ingatlah. Tidur, tidur per tiga tempat ni dilanat oleh orang... Allah SWT. Ingat? Ya. Ketika semayang. Ketika kuliah. Ketika zikir dan doa. Ini sila rujuk dalam kitab. Tambi, tambihul ghafilin. Yang ditulis Abu Abul Abu Lais As-Semar Khandi. Rahim Allah Ta'ala. Kitab tu ada terjemah sekarang. Ya? InsyaAllah. Ya? Ha, sebab tu, saya dengan Tok Guru, ha, saya belajar daripada teknik Tok, Tok Guru. Saya tengok murid tu nak tidur, ha, ada cara saya gerak dia. Ya. Ha, itu cara saya, teknik tu. Ha, saya bergurung masa Ustaz dia, dia gerak korang tidur ni, ada cara dia. Patutnya saya nak gerakkan tentuan ketika kuliah ni, kalau tidur, sediakan rotan sepanjang tentuan tu. agak tunduknya saya dia junjung tu kan ya. ya, kalau saya buat begitu tu jadi tinggal seseorang kan datang insyaallah tapi ada teknik tok guru saya ha dia tengok ada murid dua tiga orang mengantuk tu ada ada caralah dia bergeraklah tu kadang dia ketawa sekejap tunduk lagi Lepas tu? patu dengar celik lagi kan Lepas tu? tunduk lagi ha macam lah murid akhir zaman hmm dapat Ujung. Eh dapat pangkal tengah hujung ah ha, le, lesap. Itu yang dengar-dengar celaka betul Ustaz ngata aku katanya. Pengojoh dia dengar bila pula saya kata dia? Dia yang pangkal tak tahu apa cerita, tengah-tengah apa cerita pengujung dia kata, "Ustaz oh, Malik ngata aku." Itu tu gegeram tu katanya. Tapi di sini tak ada, Cik Mamak Noh, tempatlah, tempat lain. <laughs> Baik, Syedah Adirin yang dihormati Allah. Ingat ya. Ha. Jadi, kalau tuan-tuan mengantuk ni, kena busa lah. Ha. Kata Tok Guru, datang ke satu timbul air ni, rot, pusing Pusing, berlegar-legar benda tu tempat tuan-tuan ni. Basuh, tempat tangan. Sapu muka, Buka tu, ha. ada kan air. Ha? Berjalan lah. Air setimbul tu. Ha, kan? Kan? Kalau tiga kali nampaknya... Mengantuk juga... Ah, Simbah hati kepala senang. Hmm. Dah tiga kali... Siapa muka dengan air tak... <tid> masih tak... Nak mengantuk juga lagi. Ingat. Ya. Haa gitu. Baik. Sudah hadirin. Itu cara saya gerak tentulah tu. Haa ya. Kita tengok lagi. Ha, apa kata lokeman? InsyaAllah ta'ala dalam buku kita ni. Tajuk kecilnya... Adakah lokeman tu Nabi? Atau Al-Hakim? Haa iaitu yang bijaksana. Persoalan yang timbul ini dalam bentuk soalan, adakah Luqman tu Nabi atau Al Hakim? Luqman tu apakah bin dia Al Hakim ataupun maqam yang diberikan Allah Taala kepada dia sebagai Al Hakim? Dia sebut Luqmanul Ha, Luqmanul Hakim. Ya. Baik. Ibnu Atiyah ha? meriwayatkan daripada Ibnu Amar radhiyallahu Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Lokman bukanlah seorang Nabi. Tetapi beliau adalah seorang hamba yang banyak berfikir. Berkayakinan tinggi. Maka Allah azza SWT mengasihinya dan menugrahkan hikmah ditawarkan kepadanya. Lokman ini, jawatan khalifah untuk melaksanakan hukum yang benar. Lokman berkata, Tuhanku sekiranya engkau memberikan pilihan kepada aku, nak nak jadi hakim ke atau buat pilihan tak nak jadi hakim aku terima dengan rela ya dan aku meninggalkan ujian ha aku meninggalkan ujian ya. tetapi jika engkau memfardukan kataku ya mewajibkan aku ya atas menjadi hakim maka aku dengar dan aku taat mana dimerimalah jawatan itu ya sesungguhnya engkau akan memeliharaku ha ni luqman ni kalau mengikut daripada Ibu atiyah daripada Ah uh, Ibnu Umar radallahu ini Nabi bersabda Luqman ni bukan di kalangan ah ha? bukan di kalangan nabi. Dia bukan di kalangan nabi dia ada hamba Allah yang saleh. Tengok tuan-tuan ni mustahil kah bagi Allah nak naikkan derajat hambanya yang bukan nabi boleh duduk taraf macam taraf nabi? Mustahil kah? Tidak mustahil bagi Allah oh, Subhanahu taala. Nah. Kalau kita tengok di kelompok ni pun nah dia bukan Ustaz. Tapi kalau dia berceramah, macam Ustaz. Dia bukan Ustaz. Bukan berasaskan pendidikan agama daripada awalnya. Tapi dia boleh berceramah, dia boleh kuliah. Ratu ribu orang boleh hadir. Ini semua anugerah. Anugerah Allah. Subhanahu ta'ala. Walaupun dia bukan otoriti Ustaz. Eh, nak sebut di Kuala Lumpur ni, eh? ramai yang bukan Ustaz. Sebab mereka, mereka tahulah saya ni siapa kan? Dan saya pun tahu mereka siapa. Dasar sengah tu pernah berguruh dengan saya pula di rumah Makin-makin ni Tapi punya pengaruh yang besar kalau ceramah Tapi dia bukan otot-otot ustaz Dia bukan asal pendidikan-pendidikan agama Tapi Allah nak anugerah dia Macam luk Allah nak anugerah dia walaupun dia bukan Nabi Ini Allah SWT Begitu juga tentuan depan saya ni Kalau mengaji betul ikut tertib dia Mustahil ke tentuan boleh jadi tok guru ni Eh mustahil lah tak mustahil lah. Ah ha, gitu. Saya ramai murid yang dah jadi ustaz tuan-tuan. Asalnya orang akademik dia. Ya? Ha, asal akademik. Saya boleh sebut nama-nama mereka yang murid saya ni. Salul dinasi contohnya. Tu murid saya. Dia mengaji dengan saya di rumah. Dia bukan dusun tua, bukan beli dusun tua. Dia bukan beliakan agama dah. Salul dinasi ni. Tapi cuba tengok, Allah kurniakan dia ilmu, dia boleh ingat dan dia boleh menyampaikan sebaik-baik. Saya dengar kata, tu ngaji, tu gojaji ha, a jadi postgraduate tunggu saya tanya oleh dia. Dia pernah berguru dengan saya di rumah. Ramai saya nak sebut ramai lagi kan. Ha Osta, yang dia kata ustaz, ha? Ismail Abbas. Dia bukan ustaz, dia pegawai perikanan. Tapi Allah boleh bagi ilmu dekat dia tuan-tuan. Boleh menyampaikan sebab baik ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ya? Bob Lokman dah. Ha Bob Lokman. Ha? Ha, Itu pelakon konfesor ha Pencetus lirik lagu. Dia boleh ceramah. Ini Kurnia. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Nah. Begitu. Ustaz Cekoi. Ustaz Syahrilong. Dia pegawai Maybank. Dia pegawai Ustaz Tuan. Tapi dia boleh berada di kedudukan Ustaz. Boleh berada di kedudukan sebagai ulama di depan orang lain. Nah. Ni nama-nama mereka ni. Kau main lagi lah saya nak sebut di Kuala Lumpur ni. Bukan Ustaz sebenarnya. Mereka kenal saya sebab saya ni. Dia kelompok orang lama lah. Nah, orang lama. Yang tahu saya ni, ha, Datuk S.P. Kamus, Ma'awang, mereka ni orang lama-lama dengan saya ni, dia tahulah. Yang lain-lain tu, saya kenal mereka ni, bukan aturiti Ustaz. Bukan. Pernah ikut usrah dengan saya, pernah ikut bimbingan usrah saya kat Gomba'arul. Tapi, tengok tuan-tuan, dia boleh tampil ke, de ke depan. Ha. Begitu juga Ustaz ha, Azhar Idrus. Azhar Idrus ni, tuan dia adalah engineering. Dia berkau Ustaz. Yang sekarang top, Azhar ya. Ustaz Azhar Az Idrus. Dia bukan Ustaz tuan-tuan, dia bukan ulama Tapi dia asal jenis engineering. Kelulusan Amerika. Allah nak bagi. Allah nak bagi. Kita tak boleh jelas, kami ulama tak boleh jelas tuan-tuan. Sebab ini anugerah. All. Allah. Tuan-tuan, ha, ya. yang Ustaz Ustaz kita tahulah. Datuk Ismail Kamus, saya sendiri yang memang mengaji. Ha? Dalam negeri, luar negeri, dalam bidang ilmu Islam. Nah, yang lain-lain. Dulu, Ustaz Allahyarham. Ha? Ha, tu kasih terbus. Ustaz termizi dia budak arkam. Penyembeli daging dalam arkam dulu. Orang panggil dia Ustaz Kedabi. Nah, itu semua rakan-rakan saya yang pernah mengaji dengan saya juga, mereka itu dulu. Dia bukan Ustaz, tapi itulah Allah nak bagi ilmu. Tentuan mustahil lah. Ha? Nak jadi tentuan macam mereka-mereka, tak mustahil Tapi follow dengan kita. Follow lah ulama ulamak dengan kitab. tentu boleh jadi. insya Allah. Dia kalau melangut, tak jadi. Tuan melangut? Buku tak ada alat tulis. Tuan-tuan melangut. Ah, ha, payah nak jadi macam tu. Eh, murah saya cakap. Tidaklah ya. Nak ceritanya. tentu tak mesti sebab saya kata dia lukuman. Dia bukan Nabi. Tapi Allah nak bagi ilmu kat dia. Tarap sama dengan ilmu Nabi. Nampak tak? Ini all? Allah taala. Baik, Syedah Hadirin. Yang dirahmati Allah. Ya. Tengok lagi. Apa kenyataan tadinya. Jelas bahawa berdasarkan hadir ini. Lokman dia bukan di kalangan Nabi. Ha. Allah Ta'ala bagi dia apa? Suka banyak berfikir. Lokman dia pula punya keyakinan yang tinggi. Ha. Mantap iman dia. Ha. Dia pernah ditabalkan. Pernah ditawarkan menjadi khalifah di zaman Nabi Daud AS. Sebab ketika itu... Ha. Nabi Daud ni belum ditawarkan lagi. Belum ditawarkan sebagai khalifah. Untuk merata bumi Allah kata-kata itu. -kata, ditawarkan kepada Lokman. Lokman kata bahawa, kalau Allah membenarkan aku buat pilihan. Tentang jawatan khilafah atau khalifah ini. ya Kalau Allah wajibkan aku, aku pikul ya. Dan aku yakin bahawa Allah akan tolong aku dan bantu aku. Tapi kalau ada pilihan yang lain, aku tak nak jadi khalifah lah. Nak biar aku sanggup menerima ujian pun tak ha, Jadi, ini... Ya, kedudukan uh, Luqman ya. Al-Hakim ni tuan Dia bukan bin dia ya. Al-Hakim tu derjat yang Allah bagi pada dia Al-Hakim ni Ialah orang yang bijaksana Al Hakim ni mana? Bijaksana Memang Luqman ni orang bijaksana Tahu bijaksana? Meletak sesuatu pada tempat Itu namanya bijaksana ya. Meletak satu pada tempat Itu namanya bijaksana nah, Luqman ni Allah bagi maqam dia Luqmanul Hakim macam Haikam mana hakim tu bijak sana bijak sana dia memang dia bijak sana dengan anak dia boleh tarbiah. Ha? begitu hebat sampai anak jadi manusia yang soleh anak yang jadi beriman kepada Allah Subhanahuwataala memang hebat kebijaksanaan dia dengan anak dia kita dengan anak macam tuan-tuan tak ada bijak kita dengan anak, anak ni mak bapa dia tak ada kebijaksanaan kepada anak-anak itu ya anak lari pada dia anak boleh menerima nasihat orang lain daripada mak bapak sebab bapak tu tidak bijak sana berdepan dengan anak. Nah, ibu tu tidak bijak sana dengan anak. Saya ingat anak boleh mencurahkan rahsia pada kawan daripada ayah dan ibunya. Kenapa? Anda sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu yang tidak bijak sana dalam mendidik eh? dalam bini anak. Ibu yang bijak sana, nah bapak yang bijak sana, anak dia kawan. Nah, anak boleh menceritakan uh, boleh soft apa tu, anak kalau ada bermasalah dalam kehidupan dia Anak jadi dijadikan kawan Hari ini tuan-tuan Anak tuan-tuan jauh pada tuan-tuan Kan Boleh menerima nasihat kawan dia Yang bejat tu Daripada mak ayah dia sendiri Ini bersesuaian pula dengan hadir Rasulullah Nabi kata Apabila dilakukan 15 bala ini Apabila dilakukan 15 perkara oleh umat aku Maka halalul bala Kata Nabi Halalul bala menimpa kepada umat ini 15 perkara tuan apa dia anda lah baca hari tu kan? Anak-anak boleh mencurahkan rahsia kepada orang lain daripada bapa dia. Itu tanda, tu. tanda bahawa Allah akan turun bala. halal bala turun kepada kita. Sebab bapa tu tak biasa neng, bapa asas sikit dengan anak nak kill aje. Ngeh. Ha -ha. ya. Tapi dengan orang lain boleh hikmah lah tu. Kalau dengan orang lain boleh hikmah dalam penyampaian, boleh hikmah dalam bercakap dengan anak, -anak kill aje. Saya, Tuhan, insyaAllah dengan anak saya, you tanyalah anak-anak saya sendiri, macam mana saya dengan anak. Saya dengan anak, saya menjiwai anak, dan saya melihat anak saya sebagai sahabat, dan sebagai kawan. Sebab itu anak-anak boleh cerita dengan saya. Nak kahwin, boleh tanya saya. Ya, ini kahwin macam mana? Ya? Kumpulan macam mana? Okey tak? Itu okay? ha. anak. Sebab saya dengan hidup saya, saya memahami benda ini semua, kita amalkanlah. Sebagai pandu. ilmu Ilmunya panduan dalam kehidupan kita. Anak-anak saya semua, memang tak ada masalah dengan apa ini sekecil-kecil perkara dia boleh cerita dengan saya. sekecil-kecil perkara dia boleh minta soft kepada saya sebagai seorang bapa. Apalagi tuan-tuan, kita sebagai bapa ambil tindakan apa yang perlu lihat per anak kita. Jangan anak kita mencerita kepada orang lain. Orang lain punya perkataan boleh diterima oleh anak kita daripada bapa di sini. Bapa nak nak kill aja. Ini bapa yang tidak bijak sana. Bapa yang tidak bijak sana. Bapa ini dipijak sana macam orang. <laughs> Ni tentu dah ada anak kan? Saya dah bercucu tuan. Saya dah tujuh cucu. Dah. 6 orang anak seorang meninggal tinggal 5. Semua anak-anak saya best perang dengan sayalah. Ah ha, gitu. Kalau tuan, tuan tengok saya dengan anak perempuan saya, tuan, -tuan tengok macam mana di saya berjalan dengan dia. Ha. Kau kata, "Eh, usak mari bini muda dia ni." Ha, anak saya tu. Saya menjiwai anak-anak saya ni. Sebab tu anak saya boleh menceritakan apa masalah dalam kehidupan mereka kita mak pak sebagai respon dengar respon dan kita ambil tindakan. Nah, apa lagi tuan kita nak anak kita macam itulah. Kalau anak kita mencrita ke online lebih dia respon daripada kita cakap, Allah, malanglah ibu bapa macam tu. Nah, ini yang terjadi sekarang, yang terjadi hari ini tuan-tuan. Nah. -tuan. Ya? Baik. Saudara hadirin yang dirahmati Allah, sekarang menunjukkan 8.20. Ah ha, Isyak pukul apa? Lepas. Ah ha, kalau lepas nak berhenti ke nak terus? Saya tanya kepada tuan-tuan sebab saya nak baca satu lagi. Satu lagi wasiat lokeman yang ditulis oleh ulama' sejarah. Ya tidak termaktub dalam buku ini. Ucapan lokeman yang lain, yang ditulis oleh ha? pakar sejarah. Ucapan dia. Ini tadi sebagian disebut dalam buku ini. Yang jadi panduan saya baca pada tuan-tuan ini. Ya? Saya nak baca pula kitab lain. Okey. Berhenti ke terus? Terus. Kalau terus, agak-agak buku berapa terus ke-agaknya? Agak Kudulah belah. Eh Jangan buku 12 tinggal saya seorang jawab. <laughs> Baik tu, tuan, kita sambung nanti begitu sana kita akan sambung. Ya, hanya Abu Hayyan saja yang telah meriwayatkan daripada Ikrimah. Itu sambung kemudian. Ya, tanda sana ya. Ah, ha, tanda di sana. Dia mengaji ni tuan, murid ni tu rupanya kan, ada buku pen, tak ada. Ada pen buku tak ada. Ada yang dua-dua, tak ada. Buku mentah pen pun tak ada. Jadi saya ni baca kitab, saya memang tak tanda. Bulan depan saya nak tanyalah mana sambungan? Allah Ustaz lipat Ustaz. Dilipat memanglah. Saya kata mana bacaannya. Pasal tak bawa pen nak tu tulihlah mana tempat tanda sana insya-Allah. Insya-Allah. Ini bukan sindir tu ha ah, Ustaz Malik tu geram tu menyindir aje kat Bukan. <laughs> Dah itu realitinya kan. Ha kau ibu kan ada kitab pen tak ada. Ada pen kitab tak ada. Ada yang pen tak ada kitab tak ada ha gitu. Kan. Baik, saudara hadirin yang dirahmati Allah, tanda di sana hanya Abu Hayyan saja yang telah meriwayatkan daripada Ikrimah dan Asy-Sya'bi yang menyatakan Luqman adalah seorang nabi. Ah ha, itu cerita sambung kemudian insyaallah. Next time kami soon ha? ya, Baik, saya nak baca ah ha, perkataan Luqman yang dirakamkan oleh pakar sejarah ulama sejarah ya, yang tidak termaktub dalam buku ini. Ya? Ha? Baik, sudah hadirin, kita dengar pula kalam uh, lokeman pula hakim ini, uh, dalam ucapannya uh, kepada anaknya yang dirakam, yang ditulis oleh uh, ulama pakar sejarah. Okay? Baik, uh, yang kedua, yang sudah saya baca satu kan? Yang kedua, perkataan lokeman kepada anaknya. Ya bunaya bi' bi akhiratika duniaka tarjumhah, uh, tarjumhah, uh, tarjumhumah. Jami'an. Kata Luqman, Ya Bunaya, Hei anak kesayanganku, Bek bi akhiratikah. Juallah dunia engkau, Dengan akhirat engkau. Boleh faham? Itu terjemah saya lah. Boleh faham? Ha, kalau faham, tak payah si huraikah. Eh? Ha, Terbahumah. Terbahumah jami'an. Nak saya engkau beruntung, Akan keduanya sekali. Saya terjemahkan. Eh, anak kesayanganku jualah dunia engkau dengan akhiran kau Nasaya engkau beruntung akan keduanya sekali ha, Boleh faham? Boleh faham tak ni? Ha, nampaknya saya urahlah sikit ya, Ada yang boleh faham ada tak, Nampaknya tak mengangguk tu dia tak faham Ya Maksudnya Tuhan Saya buat bandingan senang sajalah Dalam realiti kita sekarang Kita berada bulan Sohijah kan ha? Tentu ada duit tak? Ha? Ada duit tak? Ha? Ada. Belilah lembu ke bawah kambing tu. Semelih lah. Pada bulan turi. 10 Zul Hijjah ni. 11 Zul Hijjah sampai kita syaring. Duit tu dunia dah tuan? Dunia lah duit tu. Ya. Kata lo keman. Ya. Jual lah dunia kau. Demi apa? Demi ha? nak mendapatkan akhirat tu. Ini duit banyak nak men nak beli seekor lembu pun dia kedekut bakhilat wakurukak tangki jejing garam tak ha? garam tak tirih. Saidullah masin betul. Tapi kalau jual dunia tadi untuk dunia hebat. Tukar sport rim kereta 4 biji. Ala sport rim kereta saya sejak beli kereta tu tak pernah tukar sport rim tu. No? Tukar sport rim berapa tu 4 biji tayar tu fosfor itu. Boleh pula jual dunia tu dunia. Nah. Ni. Eh, duit nak beli rokok eh? Dunia untuk dunia, menjahanamkan kesihatan. Boleh pun tak? Tuan, keluarkanlah keluar duit tuan, -tuan dunia tuan, tuan tu belilah binatang haiwan ni. Ha? Untuk tuan, -tuan kurbankan pada bulan Zulhijah 10 Zulhijah selepas solat Aidil Adha. Kan? Ha? Nak kata tuan, tuan tak ada dunia, tuan, -tuan tak ada duit, bohong. Nah. Ha? Tengok kereta tempat lima belas jam di rumah tu. kan? Kalau tak boleh seko takkan satu bahagian, pun tak ada, kan? Satu bahagian. Kalau tengok whiteboard tu, 300. 300. 370. Tempat saya. 430. Kan? tu tu tak? tu tu tu tu Takkanlah bahagian pun tak mampu Allah... Rokok sebulan berapa ringgit tuan? Kan? Yang nak jahatlah kesihatan. Nak berdaya rokok tu. Ya, sampai nak terbakar bibir. Betul tak? Ha, Jual lah dunia tu, tuan tu. Duit tu dun. Duit tu dunia tuan. Nak simpan apa kau ibu kan? Kau ibu banyak duit kan? Ha, Sebelilah korban. Ni dekat... ah ha, Adil Adha ni. Ya? Nabi kata bagi orang yang ada duit ni ada harta ni dia tak buat demikian. Nabi, apa kena apa Nabi kata? Nabi kata man kana la sa'atun wa lam yudhi fi la yaqurbanna Imam Ahmad. Barang siapa mempunyai kelapangan rezeki, barang siapa yang ada kelapangan rezeki, banyak duitlah. Macam cerita dia kan. Dun dunia dia hebat. Ya. Tidak mau berkorban kata Nabi. Tidak mahu korban haiwan lembu ke kambing. Ya tak? Nabi kata, jangan datang tempat sembahyang kami ni. Pergilah seorang yang tak ada tempat korban tu. Itu sesuai muka kau ke sana tu. Nampak tuan cakap Nabi macam mana? Ha, jangan datang ke tempat sembahyang kami ni. Kalau anda tak ada korban, sudah anda mampu. Eh, Nabi cakap tu sindir ke? Marah ke tu? Syekh? Nabi kata, muka. Kalau cakap bahasa kelataan, jangan, jangan datang tempat sembahyang hamba ni pergi tempat lain. Ha. Oh. Ha oh, nak no royak demo. Ni no, tempat sana tu, no, surau masjid sana, ya, tak ada korban. Sesuai muka mu tempat sana. Hak bahasa Kelate nah. Ha. Tu menunjukkan celaan orang yang mampu. Celaan orang yang mampu kalau tidak mau korban, tiada tahun. Jangan uh, tahun sudah dah korban saja bagi orang lain pula punya bengongnya. Ini amal engkau kan? Bapa nak bagi orang laluan orang lain? Orang lain orang lain. Lah. Hadir ni dia ambil hukum oleh ha, Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi berpendapat dengan hadis ini. Adalah wajib berkorban. Tak berkorban bagi yang mampu berdosa. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i mengambil dalil hadis ini. Namanya Sunah Kifayah. Sunat yang sangat dituntut. dititik beratkan. Kalau ditinggalkan seolah olahnya meninggalkan satu partiga wajib. Ini bagi yang mampu. mampu. Itu wajib mampu lah tu. Mampu lah apa tak mampu pula. Duit pencin banyak. tuan, -tuan Kalau tuan-tuan berfikir agama ni. Mampu sebenarnya. Okeylah. Saya nak bagi anjur tuan-tuan. Bagi sur tuan lah kan. Tahun ni nampaknya tuan tak buat lah kan. Ha, pasal nak harap RM400 tu. Pino juga kan. Apa salahnya ansan tu. Ha, start habis korban ni. Eh? Ha, imam umumkan Atau ha, badan kebajikan korban Umumkan Siapa nak korban untuk tahun depan Silah ambil borang Boleh langsung ansur so, Bayaran RM50 sebulan Atau RM30 sebulan Sampai tahun depan Mampu tak? Mampu apa tak mampunya Tapi kita tak peka dengan agama peka aja Itu yang Nantaklah, Biarlah orang buat ya, Sedangkan kita Kita mampu nah, Tak pekanya agama kita tuan-tuan Cuba tengok Hindu dia peka dengan agama dia tahu. Wah agama dia tak betul tahu. Ha, tindakan ha, cucuk badan, cucuk lidah dia dengan besi. Ha, peka dengan agama, mati pun tak boleh. Kita agama kita yang betul, perintah kita macam ni, So, korban bagi yang mampu buat ada yang buat tak peduli kan. Ha, you tak peka dengan agama? Tak peka dengan agama. Nak, tuan saya nak bagi tahu tuan-tuan, binatang korban tuan-tuan ni dia akan jadi kenderaan tuan di padang mahsyar. Jangan tuan-tuan perasan pakai BMW, MERS di dunia ni. Anda akan pakai kenderaan masuk di akhirat. Tak. Silap-silap menapak dalam kaki masuk di padang masa. Binatang korban tuan-tuan jadi kenderaan tuan-tuan nanti insyaAllah. Sebagai mana sabda Nabi SAW. Azimu fa fa'innaha ala sirati mutayakum. Mulia korban-korban kamu. Kerana nanti dia akan menjadi kenderaan kamu ketika ketika melalui titi sirat al-mustaqim minatang korban tu akan jadi kenderaan berjalan atas titis si Sirat almustaqim mustaqim tuan-tuan. Nah, untunglah bahagialah tuan-tuan -tuan, boleh melibatkan korban. Nah, ada orang tanya saya, Ustaz, bagaimana yang sekol lembu ke bawah tujuh orang naik tidakkah patah, ha? tidakkah patah pinggang lembu tu? Tujuh orang naik. Ada orang tanya dengan saya, sekol lembu naik tujuh orang tidakkah patah kaki lembu tu, Ustaz? Nah, soalan ini pernah ditanya oleh sahabat kepada Nabi sallallahu bukan tuan tanya saya saja. Pernah sahabat tanya dengan Nabi, "Ya Rasulullah, kalau lembu, kerbau, unta tu tujuh orang naik, tidakkah bengkok, patah kakinya ya Rasulullah?" Nah, Nabi kata, "Jangan kamu gambarkan sebagaimana kamu di dunia," kata Nabi. Binatang korban itu akan dibesarkan, dijadikan besar sebesar gunung itu. Kita pun di pada masa tuan-tuan tinggi kita 40 hasta. Kita di bangkit di para masa semua tinggi 40 hasta. Nampak tu? Sebab Nabi Adam ketika turun, ketika Allah turunkan di dunia ni kerana kes dia makan bakul khuldi tu, telinga dia mencecah ke, lang ke langit. Allah bersumpah dengan Adam ni, maka tinggi Nabi Adam tu 60 hasta. Tinggi pokok kelapa tu. Ah, mulalah sabarlah kan. Kendaraan lembu ke Besar gunung, takkan besar ni orang naiknya. Murat Sabah dengan tinggi 60 has. 60 has tu, 40 has besok. Tu Haji kecil kan? Kecil Tu Haji, besok Tu Haji. 40 has tu. Ini Hadi Bukhari yang menyebutkan benda tu. Hadi Sahab Bukhari. Tu Haji, saya dengan Tu Haji besok, 40 has tu. Isteri tuan-tuan, takkan kecil ya? Buah kankang kita, isi kita tu ya? Besar itulah macam tuan, -tuan juga. Empat puluh aset. Ini sabda Rasulullah adalah hari kursi dalam saya Bukhari. Ha, ya? Munasabah ya. Munasabah dengan tuan, -tuan Dengan kenderaan tuan, tuan itu. Dengan orang dia akan dinaiki. Berjalan atas titi sirat. Okey. Ha, Encik Muhammad Nuh. No, ada korban tau ni? Ada? Alhamdulillah. Yang lain-lain? Terkorban. <laughs> Yang lain terkorban ya. Oh begitu. Korbanlah kita akan datang insya-Allah. Saya setiap tahun berkorban. Uh, tahun ni saya tiga. Tiga lah. Tiga bahagian saya anak-anak uh, saya bagi anak-anak semua saya dah sebelum ni dah. Ni saya bagi anak-anak saya yang belum berkemampuan nak melibatkan korban ni saya letakkan pada anak-anak saya. Ah ha, gitu kan. Jadi setiap tahun kita buat insya-Allah. Sebab saya memang saya mampu. Ya tak? Isteri dua, kereta 4. Eh, tak ke tak mampu? <laughs> Ya, isteri dua. Isteri dua. Tak kata mam bodoh eh. ni. Ya. Ah, ha, gitu macam saya aku empat dah. Ya. Pasal balik dua ya. Okey tu. Man. Macam tuan, -tuan nak dua. Innalillahi Innalillah. Ya. Dia poligami ni dia pakai untuk guru. Dia pakai orang sebarau. Ah kan. Ya. Ustaz yang boleh situ. InsyaAllah ya. Baik Tuan-tuan Sidah Hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Nampak perkataan aku mandari, faham ya? Jualah dunia tuan, tuan. Lagi apa tuan? Eh, jual dunia ni lagi apa? Ni, tabung-tabung tuan. Mana? Tabung hijau tu. Jualah dunia tuan, -tuan masuklah tabung tu. Kan insya-Allah duit tu dun dunia. Kalau lima 5 berapa tuan, tuan dapat ganjaran sisi allah Taala besok? Kalau sepuluh 10 berapa ganjaran di sisi Allah? Ha. Ini punya kedekut ya Allah, kan? Mikir nak bagi kita nak ni. Macam semelit tu semelit. Taik nak keluar, tak keluar tu. Nak bagi, tidak. Nak bagi, tidak. Ini namanya sedekah semelit namanya. <laughs> dia nak bagi antara dengan tak bagi. Nak bagi, tidak bagi, tidak bagi. Tidak bagi. Kan? Tengok orang bagi, dia pun bagilah. Oh, dia bagi, dia tunjuk tentera. Oh Masuk dalam lubang. Oh. Ah, kan? Tanya berapa bagi? Huh, saya bagi RM10. You? rm Punya kedekut. Dia tibih kawan tu. Ah ha, Tentuannya Kita harap Redo Allah lah Gitu kan Derma kebajikan dunia Tentuan tu Untuk saham akhir Akhirat ha, gitu. Kalau malam ni pun Kalau seingat surah Ada 50 orang Ada 50 ringgit Kalau sebulan 30 kali kuliah Tentu Haji Banyak nak saham Duit surah Insya Allah lah kan ha, Jadi Kalau duit tabung tak berjalan Macam mana Ustaz-ustaz dah datang Takkan ustaz tu Ustaz Ustaz kena korban ustaz. Nah. Ha, ustaz kena korban Allah. Nah gitu kan? Eh ustaz datang apa? Ustaz datang dengan kereta. Ustaz tuang air mineral ke minyak tentulah kereta orang tu. Ini bukan saya saya bukan tuntut saya kan? Tuan -tuan, saya, tuan tuan bagi saya ambil. Ah Kalau tuan tuan tak bagi tak datang lagi lepas tu. <tuh> <tuh> Ana paraibuh jangan jihad ustaz. Nah. Oh, tuan-tuan jihad. kalau nak mugi jihad. Tok guru tak tak tak makan. Jihad apa macam tu? Nah, ha, ni bukan untuk saya. Insya-Allah. Ha, jangan tuan-tuan tengok perasaan pula. Ustaz oh, Malik nampak tu. Dai nampak tu. Ha, kan? Saya kata, bagian am, bagi ambil. Korbanlah dunia tuan-tuan. Ni orang yang pergi ke Mekah kan? Tak beribu. Tu ada orang ke Mekah ni 10,000 lebih kan? Oh, lagi hebat korbannya. Nak menunaikan rukun Islam yang kelima dekat 10000 tuan-tuan, depoket 2000, 12000. Dua suami isteri pergi, dia korban dunia dia. Untuk akhir? Untuk akhir ada tuan-tuan. Pergi ke Mekah, masya-Allah. Kan? Ya. Lagi apa tuan? Ni pilihan raya ni. Ni wakil-wakil calon kita semua, calon-calon semua laih tu laih, uh. laih tau. Ha. Saya nama saya ni nak masuk calon. Bertanding di tempat apa? Saya kata tu salah masuk, saya dinisnaraikan nama masuk calon. Kalau saya masuk calon kan, duit bukan ada, bukan ada pun. kan Nak masuk calon, kongkongan dekat tangan mesti ada RM50,000. Terutama kita calon di peringkat don. Don minimas kongkongan ada RM50,000. Mana nak cari RM50,000? RM50, RM50 adalah. Kan? Kemudian saya bagi tahu pihak peringkat negeri, saya kata bahawa, nama jangan, nama saya jangan calonlah. Kalau saya menang besok, dan satu penggal meninggal saya pula. Kan kena pilihan raya lagi? Carilah orang yang muda-muda. Ya, awak dah tu, dah RM50 tu? RM57, biasa calon tu tu ni meninggal pula. Kan? Itu lujah saya dengan mereka kan. Tahun ni naik lagi nama saya. Nak masuk calon. Udahlah, bagi orang lain lah. Mana nak cari RM50,000 saya? Nak bintang tentuan rm untuk ni? RM1 hmm. seorang? Saya bagilah Ustaz RM1 seorang kan? Nak masuk calon RM1? Macam mana kan? Haa, jadi saya tolaklah tu tawaran-tawaran. Ni tawaran dah kali ketiga ni. Tawaran pada saya. Haa, kemudian tawaran pada orang rumah saya pula bangun ni. Orang rumah saya, orang rumah saya jawab sama juga lah macam saya jawab, kan. Tak ada duit. Kan, nak masuk calon macam mana, kan. Haa, gitu. Jadi, Syedah Hadirin, ni pilihan raya membutuhkan dana. Okey? Cawangan tentuan dituntut menyediakan dana pilihan raya yang ahli kita nak bertanding. Ni nak? Ha. Toh, tu, dunia tuan-tuan masuklah. Bagilah duit tuan-tuan tu untuk pilihan raya tu. Samalah tuan-tuan berjihad. jihad. Insya-Allah. Bagi duit untuk calon untuk bagi ha, untuk kita menggunakan untuk ha, pergerakan parti kita. Dikira jihad. Nah. Boleh faham eh? ha, boleh paham dia amkan. Ha, calon tuan, -tuan apa? Ha, calon kita kan. jadi kita sebab-sebab kita mana ada duit tuan. Itu sebab kami dah pangkat kawasan Minimal kita tuntut kepada ahli yang gaji empat, ha, gaji 700 ke atas kita minta infak untuk pelayar 10 ringgit sebulan mamai tu mamai 10 ringgit inallah oh bukan minta banyak tu adik pendapatan 700 ringgit sebulan ke atas tuntut 10 ringgit untuk tabung pelayar ai ada yang tanya uh, 10 ringgit tu rasa berat 5 ringgit boleh ringgit Itulah rupa tuan-tuan nak jual dunia tuan-tuan. Tuan-tuan jual dunia tuan-tuan untuk akhirat pahala berganda-ganda tuan-tuan. Masih tak nampak Encik Muhammad. Kalau nampak, hei, malam ni habis bagi duit ni. Masih tak nampak. Kan? Sebab itulah tuan-tuan benda tak nampak ni lah. Nanti ketika nak mati macam. Ha, kan dalam ayat surah Al-Munafiqun kan. Apa kata tuan-tuan? وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِكَ أَيَأْتِي أَحَدَكُمُ الْعَادَةَ كَمُلْ أَحَدَكُمُ الْمَاءُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا Allahu Khobirum bimata malun, berbelanjalah tentuan dengan duit harta tentuan dunia tentuan demi untuk akhir akhirat sebelum datang saatnya mati Cik Maman, Apabila datangnya sakertul maut nak mati, baru nampak ah ha, baru nampak Cik Muhammad Allahnya bank tu juta, juta juta, ya bank wang ha, puluh ribu kedekut bakilat wakruka tangkej jering genggam tak tiri, ha? Apa lagi? tahi dong mah ha? tak hidung masin nampak tempat nak tuju ha, tuan tu belalak tuan tu belalak tempat dia nak tuju dia tengok harta benda yang selama hari ni tidak memberikan manfaat pada dia baru dia tahu bahawa dunia dunia dia selama hari ni tidak membawa keuntungan pada dia ha, ni tuan tuan lah dengan tuan tuan besok ni, tuan tuan banyak duit tak tuan tuan banyak duit tak buat Dunia tuan-tuan itu, -tuan pelaburan akhir. Akhirnya datang sama mati, tak guna dah tuan. Ha, itu yang dah datang, dah ha, long lai lemah di tempat pembaringan. Nampak tempat tuju negeraka ke surga. Kedekut sangat. Ha -ha. Ha, masa tu dia kata, Rabbi lawla akhartani ila ajal yang karib. Tuhanku, bagilah tangguh masa yang terdekat ni ha minta tangguh cik mamat cik mamat kerekok ke tidak tak kerekok insyaallah ha tu adik tak? jangan kerekok ha buatlah kebajikan dunia tuan-tuan tu -tuan. sekadar yang mam sekadar yang mampu janganlah skertul maut bawa nak minta ha tangguh dulu tujuan apa ha dia minta tangguh fasadaka wa akum min salihin aku nak bersedekah katanya ha, nampak tu nak beramal soleh kata Allah Taala udahlah ha, jangan mengepit merabanlah yo nampak tu? Ha, kau ibu saya sabar dengan dia orang ni saya kalau kutip derma kau ibu cukup banyak bagi sumbangan kau ibu ni ha kau bapa dia fikir-fikir duit oko to amri kerang dia banyak fikir. Ah, ha, lambat nak keluarkan duit tu. Ni kau bapa ni, pasal apa? Banyak sangat doh. Kau ibu tak ada, kau ibu kalau dapat duit tu, ah ha, ni derma ni nak kebajikan akhirat, ada bagi. Sebab tu saya kalau kutip derma, kau ibu banyak memberi sumbangan, kau ibu ni. Hebat dia. Ada setengah tu bagi gelang pula, ustaz. Untuk sekolah ustaz, gelang ni, saya tak ada duit. Ah, ha, duit tu nak tak ada, gelang beli. Ha, bagi gelang. Hebat kau ibu. Kau suami, kau bapa fikir dulu pergi mana pakainya 50000 kan pasal kita orang bapak ni banyak keperluan dia kan rokok nak beli apa minyak motor minyak kereta lagi apa macam-macam ala kulihanlah ha itu yang sakan dia punya pegang tangan tu genggam tu macam hebat tu dia masuk dalam tabung tu melebur 5 kupang pakainya Eh genggam tadi tu hebatlah lima kupan cik mamai. Hmm. Lima kupan nasi lembas bungkus pun tak dapat ke zaman ni. Teruslah nak minum teh kopi ke. Ha, dah tiba masa tu Haji. Ah bawalah fa asadqa wa kumu min salihin. Aku tangguh ya Allah, aku nak berserkah, nak beramal sol nak beramal solim Apa jawapan Allah? Wa lam Allahu nafsan idza jaa ajalaha wallahu khabirun bima ta'malun. Tidak sekali-kali kata Tuhan, aku bagi tangguh lagi. Cukuplah. Dulu dah dengar ceramah ustaz dah. Ustaz bercakap pun ba'khir juga. Heeh. Ustaz bercakap bergasap. Dia pun kena kok juga. Macam tulah nasib ustaz tu macam tentulah jugalah. Kan? nak ha, minta baliklah masing-masing ke dunia ni nak berserkahlah, nak beramal soleh lah ha, saya dengan tuan-tuan, ni pasal keda keda kod ha, gitu. Ha, Allah kata bima malun. Allah lebih tahulah perangai tuan-tuan perbuatan tuan-tuan balik ke dunia balik, keda kod lagi <laughs> ya, cuba tuan-tuan bayang kau banyak duit tu macam mana ya? isteri di, dicerai kan isteri isteri tuntut Harta sepencarian 2.2 juta. Mana orang tua ni banyak tu Banyak duit. Isteri tentuk cegai, menuntut nafkah sepencarian tu, selepas dia cegai, 2.2 juta. Mana orang tua ni berjuta tujuh? Buju juta tujuh dia. Macam tentuan sekadar ada, -ada ni lah. Kan? Duit pencin sikit, harap lah tengok pencin tu ada kenaikan, ada naik kekenakan pencin ni aku bajet yang ada ni ada kenaikan ni, bajet ni. Nah apa yang ada lah nah, buat apa yang ada lah nah, ini ya. nah, masuk lokomat ni tentu kan, ya? boleh faham ya anak kisahanku juallah dunia kamu nah, demi apa demi akhirat engkau nak sayang kau beruntung kedua-duanya dunia dapat, akhirat dah dunia dapat, akhirat dapat Cukuplah sekat tu dulu sekarang dah 8.45 wajarlah diperhentikan sebab muka tuntuan memang muka 8.45. Jangan bawa waktu yang lebih jauh lagi. Ah ha, insya-Allah Taala. Mengaji biar sikit, makan biar makan biar banyak. Ha gitu. Insya-Allah ya. Baik saudara-saudari ni ada rahmat ya darah mati Allah. Kalau boleh kanatang ni milikilah kita-kita semua insya-Allah. Insya Nanti saya nak proses step yang kedua pula ni. Kitab yang kedua ni dia ada terjemahan dia. Ya. Wasiat lukuman yang dirakamkan, ditulis oleh ulama' pakar sejarah. Ya, Tadi itu semua dalam buku itu semua menghuraikan ayat Quran dalam surah luk. Dalam surah lukuman. Baik tuan-tuan, saya bagi peluang dan laluan tuan-tuan ada soalan nak timbul? Sila. Ya. Ah, peti kan rompak pula. Ya. Sumbangan tuan-tuan sampai insyaAllah yang melesakkan duit tabung masjid dan sebagainya itu itu orang bertanggungjawab dosa dengan Allah dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semangat tentu tetap dapat apa? Tetap dapat pahala. Serupalah tuan, tuan, tuan, -tuan bagi sumbangan kepada ha? kepada apa ni? Apa ni? Orang fakir kan. Orang fakir dia tak semayang kan? Kita tak tahu dia semayang tidak. Nah, kita tak tahu dia semayang tidak kan? Kita tahu dia kesian, kita bagi bantuan. Nah, walaupun dia tak semayang kan? Jadi tentu-tuan dapat tetap pahala juga di sisi Allah. Dia tak sembahyang tu dia dengan Allah. Lah. Ha, begitu. Kadang-kadang saya bagi bantuan kepada orang Cina. Lah. Cina yang lain. Orang, orang Islam tak jumpa orang Cina. Dan, hanya saya memberikan sekadar bantuan sikit untuk dia. Kerana ihsan saya sebagai manusia. Dia kapir tu dia dengan Allah. Saya ihsan dengan dia saya beri bantuan pada dia. Mudah-mudahan dengan perbuatan kita tu Manalah tahu Terbuka hati untuk untuk menerima is, Terbuka hati untuk menerima Islam Artinya kita buat kebajikan kepada Musim nak beli raya ni Kita buat kebajikan kepada Orang Cina, orang dia yang susah kan uh, Kita ni pula nak masuk calon Atau pernah jadi calon Memang calon kan Jadi kita buat itu semua untuk Semua bangsa kan Kalau ikut dari segi kaedahnya uh, Sedekah pada orang kaedah tak apa pahala tapi di atas Melihat Dia anak Adam Dia Ada sifat ihsan kita Dengan manusia Soal di kafir itu Dia dengan Allah Tapi Keutamaan Sedekah tu pada orang Sedekah itu pada orang Islam lah. Kalau dah kita bagi sedekah Pada orang Islam Ada orang kafir pula Yang susah Kita bagi bantuan kepada orang kafir Terutama yang jadi wakirat Yang jadi wakirat dan sebagainya ha? Atas nama Eh Ihsan dia Pada manusia Baik Ada yang lain Orang yang bukan Islam Ya Membantu kita. Ya? Membantu tak salah. Ya? Ha, daging korban boleh bagi orang kapi makan. Tak salah. Yang tak boleh dijual saja. Dijual daging korban berorang kapi itu di orang. Orang kapi nak makan daging korban tak masalah. Sila. Kalau nak tuan nak pergi jamuan. Terutama kami. Contohlah saya wakil okay, rakyat. umbang Nak panggil orang Hindu, orang Cina. Nak nak menarik, nak menarik mereka tu, ya? Kita buat korban kita. Panggil dia makan. Tak salah. Hanya jual daging korban berorang kapi Tak boleh. Ha, baginya, tak, tak masalah bagilah tu aja, hanya jual pada orang kapi tak boleh tapi dah tentulah kita keutamaan orang Islam lah, kita bagi daging tu kan, bagi tu ya, ya, ya, tak ada masalah Dan kitab Fekah dia sebut tu jual lagi korban pada orang kapi tak boleh ada yang lain? Ah, ha, nampaknya ada seorang tadi yang kat tangan ya ada? tak ada kalau begitu, wajalah dipuntikkan kerana waktu pun sesailah dibentikan ya a kerana kalau diteruskan nanti tinggal saya seorang jawabnya <laughs> insyaallah jadi mereka dengar itu dah tadi penyampaian tadi aa, yang tuan dengar kalau itu yang hak eh, datang daripada Allah Subhanahuwataala kami sebagai ulama berkewajipan menyampaikannya. Dan begitu juga dengan penyampaian tadi yang tuan-tuan dengar kalau di sana kekeliruan ya dalam saya menyampaikan tadi saya minta ampun dengan Allah Subhanahuwataala lah. Dan begitu juga dengan penyampaian tadi kalau menyentuh peribadi tuan, Dan perasaan tuan minta ampun, minta maaf. Jangan simpan dia, jangan simpan di hati. insya ya. Maka dengan itu kita tutup dengan tasbih kifarah. dengan solatul us. Subhanakallahumma bihamdika. Nashadu alla antah. illa Nastaghfiruka wa natubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم والعص إن الإنسان لفي خس إلى الذين أمنوا وعملوا الصالحان بالحق بالحاقة بالصبر. بصرق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته